Comenac, pastor petit. Bona tarda, bon amic i ben trobat a bord d'aquesta navegació que no és res més que una, que una xerrada amable amb algú que ens pot il·luminar aquests camins de tantes incògnites com hi han plantejades en aquest, en aquest país nostre. Ben trobat. Bona tarda i molt a gust de trobar-me aquí. Com està el nostre amic Espiola? Com estàs Pastor petit? Treballant molt, molt molt molt, molt per diverses editorials i preparant un llibre que em fa l'efecte que serà una autèntica bomba al món cultural al món popular, al món de la, de, la, de la comunicació a Catalunya. Un llibre que serà polèmic, que ja ho és ara fins i tot abans d'haver sortit. Un llibre que es titula Espies catalans, i en el que es demostra que Catalunya ha produït els únics i els millors i els més tècnics avançats espies de l'estat espanyol. I després que resulta que venen els americans, els alemanys o els anglesos o qui siga que algú deu ser, i no massa lluny d'aquests tres llocs on té anomenat, i ens els compren? Pot succeir, pot succeir, però n'hi alguns que mai no ens els compraran. L'Ibei és l'agent secret més dotat, més brillant a nivell mundial, i aquest no ens el poden comprar. Qui és l'Ibei? L'Ibei és Domènech eh, Badia i Lablic. És un català de finals del segle 18 i començaments del segle XIX. Ell va fer possible que la gran part de països islàmics passessin a la corona de l'estat espanyol. No va ser així perquè l'estat espanyol era un, espat, un estat com tantes vegades, passa, que ha sigut miop, sort i sec. Aleshores, doncs, això no va aprofitar-ho, però sí ho va poder aprofitar França. Alivei va a dir que és un geni del món de l'espionatge. És un autèntic James Bond, però que deixa James Bond com un pelele, com una criatura miop i estúpida. Aquest és l'Ibei i és un català, però com ell n'hi ha d'altres i el meu llibre demostra que Catalunya ha tingut personatges d'una tecnologia, d'una perspicàcia, d'una solera, d'una visió tan extraordinària dintre d'aquest camp que és una cosa curiosíssima que abans no s'hagi estudiat. Però jo m'ho estudio en aquest llibre, que sortirà molt aviat, i que espero que hi haurà molta gent que s'esgarrarà a les vestidures, perquè això de dir que Catalunya té bons futbolistes, que té bons jugadors de bàsquet, bons metges, fa bonic. Però dir que Catalunya té els millors espies de l'estat espanyol a molta gent no li agradarà, i tanmateix és cert. I ara pregunto a Ramol, del que acabes de dir, i m'ho acabes de suggerir, pastor petit, els espies qui els espia? O hi ha espies que espiguin els espies. Bueno, jo sóc una persona que espia als espies. M'he passat 25 anys espiant-los arreu del món. He espiat als espies de la CIA, de la KGB, eh, francesos, anglesos, alemanys, àrabs, espanyols. És a dir m'he passat 25 anys espiant-los i durant 25 anys he aconseguit entrevistar-ne a bastants d'ells, bastants d'ells, un nombre que ha ja començat a ser respectable. I aleshores donc he arribat a unes conclusions, he arribat a unes, a, a unes idees, a unes idees de les quals pot néixer un concepte de que és el món de l'espionatge, que no és altra cosa que la manipulació d'uns peons per part d'uns estats. Llavors jo no defenso naturalment l'espionatge, el condeno, el desmitifico. però sí que intento comprendre aquesta criatura, aquest ser humà, aquest pobre desgraciat que hi ha dintre de l'espia i que al capdavall és utilitzat i després llançat com una colilla quan deixa d'ésser útil.